Там обшивали дошками чайки, а там, перекинувши до дном, конопатили, смолили, аж онде по козацькому звичаю прив'язали до боків другим чайкам пуки очерету довго, щоб не затопило чайок морська хвиля. А там далі, по всьому збережжю, розіклавши костри, розтоплювали у мідняках смолу на засмолку байдаків чайок, човнів. Бувальші та старіші, що прийшли, мовляв, крізь сито і решето, спитні у речах козачих, навчали молодших. Грюкотнєва, гук, геть, усією кружиною зіймався, увесь берег, ніби живий, воршився і колихався. Тієї ж таки доби великий порон приставав до берега. Стовпище людей на йому ще отдалека махало руками. Це були козаки у свитах, що рубець до рубця зв'язано, а лад, як на селі хат. Таке дранця, а на багатьох, опріч сорочки на хребті, що й ребри світяться, та люльки в зубах, нічогісінько не було. Мусили навернути на такі думки, що вони або ж відбігли якоїсь халепи, або... На взводи бенкетували та й пропіячили все, що ані було на хребтові. З між їх вирізався, ставши на посамперед, писадьковатий та плачистий козак у діб, як півсотні років. Він гукав, мотав руками, душі від усіх, але в робітникам, не було чути його речей аніже. «А з чим прибули, сте?» – спитав Кошовий, як порон же приставав до берега. Усі робочі, залишивши працю та попідіймавши сокири до лота, стояли мовчки дослухаючись. «З бідою!» – гукав з порога отой принизистий козак. «З якої ж саме?» «Чи ведете, панове, запорожці річ зняти?» «Волимо!» «Чи, може, бураду зібрались? Кажи й так, ми ось всі!» Усі ві... січовики скупились. «А хіба ви нічого? Проте не чули, що коїться на Гетьманщині?» «Ба ні! А що ж там за причина така?» – спитав Кошовий. «Є що?» Ха. Десь вам татарну сім либонь, позатикав вуха клаптухами, що ми ані чого вже не чули. Та кажи вже, що там спричинилось? Що спричинилось? А таке, що ми родились і хрестились, а такого що кривбі не чули не бачили. Отаке, що коїться, от що... «Та кажи, худчий, патяко, поки тобі язик не всох, що там робиться?» – гукнув якийсь з гурту нетерплячий. Такі злигодні бездольні години тепер постали, що вже і святі церкви тепер не наші. А як же це воно так сталося? А так, що теперенька вон у жидів під орандою. Якщо жидові не заплатиш попереду, то й свято святої, не можеш справити от що». «Тю на тя, очмано! Що це ти блеєш за нісеницесю, поплений?» «Та якщо гаспельський нащадок не покладе ознаки своєю псиною лапою на святій пасті, то й пасок не святитимуть!» «Невже? Чи справді?» «Присяй Богу, так!» «Та бреше він, панове!» Нестатечна річ, щоб паскуда жив, значив святі писки. Але ж тобі нестатечна? Біг ми так? Ось слухайте, лише далі. я ще вам і не те ознаймую. Іксьонзи тепер їздять по всій Україні найтичанками. Та то ще й не лихо, а що замість коней впрягають вільне козацтво... Християн православних. Постривайте, постривайте, братці. Я ще й не таке вам оповідаю. Подейкують, що вже жидівки спідниці собі шию з святих ризів. От що воно, панове, діється на Вкраїні. А ви тут сидите собі на Запоріжжі, бенкетуючи.